Kineserna var först med att tillverka papper av trä. Det var för nästan 2000 år sedan. Nu pågår en kamp runt om i världen om vem som ska bli först med att göra pappret intelligent. De finländska skogsindustrierna satsar stenhårt på det här. När allt mer basproduktion flyttar till Kina och andra låglöneländer måste man satsa på att utveckla mer avancerade produkter här hemma istället. Det kan ju verka svårt med någonting så vanligt som papper. Men utvecklingen har gått snabbt på området de senaste åren. En som jobbar med det här i praktiken är Daniel Tobjörk vid Åbo Akademi. Han forskar i elektronik helt gjord av plast, så kallad organisk elektronik. Ja, det är mycket spännande grejer. Det är just min uppgift är att att ta den här elekt organiska elektroniken och, och få den att bli någonting helt enkelt. Att få, få det på papper kan man säga. Eller få verklighet av det. Eh, så eh, Det är ju att pröva olika tryckmetoder och se om hur det funkar då att eh, då använda masstillverkningsmetoder i stort sett för att eh, tillverka detta. För det är just en av fördelarna då med organisk elektronik jämfört med kiselbaserad som vi annars är så vana vid. Hur långt har ni kommit? Ja, just nu håller vi på med transistorer som är en väldigt grundläggande komponent inom elektroniken. Datorer och så vidare, allt byggt på transistorer. Och det har vi fått att fungera faktiskt helt bra. Tanken är alltså att eh, sammanföra tre annars ganska skilda områden. Plastkemi, elektronik och tryckteknik. Och resultatet kan bli till exempel en avancerad pappersförpackning. Man har kommit en bit på vägen och idéerna för framtiden är många. Daniel och hans kollega Nikolaj Kajhavirta berättar mer. Ja, det finns ju oerhörda alternativ eller möjligheter som öppnar sig. Vi har ju möjligheter med sensorer. Man kan känna om en produkt är dålig så säger, liksom, står du på förpackningen där produkt är dålig till exempel. Uh, Något exempelvis vakuumförpackade produkter. Uh, en sån här en sensor ska kunna registrera ifall den här vakuumförpackningen har varit blivit utsatt för luft, och det skulle kunna vara ett enkelt exempel. Och, och vad händer då? Ja, Till exempel vi att du får någon form av färgförändring i en elektrokrom-display. Just det, som man kan bygga en, in en liten sensor i förpackningen som känner av fall det kommer in luft där. sen. Sen så blir förpackningen röd eller någonting om man inte ska äta det längre. Exempelvis. Men äh, även finns det idéer med äh, frekvens, äh, RFID-tag som det heter på engelska. Och äh, det skulle då innebära att man till skulle kunna, äh, när man handlar i affären så drar man ut sin lilla kundvagn och så räknas priset ut. Blup, blup, blup, man slipper lägga ut på något band och, och priset räknas direkt på grund av de här små små, små spolarna då kan man säga som, som är tryckta på mycket billigt och enkelt sätt på varje produkt när tror du det här blir verklighet? Mm, jag tror jag att det kan vara möjligt inom några år nu. Tekniken finns redan. Metsäklusteri, alltså skogsklustret, är namnet på ett nybildat företag som ägs av finska staten, flera universitet och de finländska skogs- och pappersindustrierna. Uppgiften är att samla kunnande inom skog och allt som kan tänkas höra dit och den ambitiösa målsättningen är att inom 20 år fördubbla skogsindustrins inkomster genom att bland annat fördubbla satsningen på forskning och utveckling. Lars Jedda är en av ledarna för projektet. Det mest viktiga och långsiktigaste är ju det att, att vi får i fortsättning i Finland har en industri som, som skogsindustrin. Så att vi kan verkligen producera intressanta produkter här i, i Finland som kan exporteras då till Europa och till marknaden. Och om marknaden är verkligen intresserar dig och villiga att betala för det. Det är det mest, mest långsiktiga. Så att vi kan behålla alla våra industris konkurrenskraft även i framtiden. Och sen att, att kan använda. Både på den sidan så kommer man kanske till, till den smarta att man kan trycka säga, smarta, smarta koder på de och, och på, på papperslukten. Så kan kunde fungera som någon, någon typ av pamp. Framtiden kan alltså se ut så här inom barn och gråer. Du går till butiken som vanligt och köper din liten mjölk. Men förutom den blåa kossan så finns ett antal osynliga microchip. Tryck direkt på förpackningen. Ett chip innehåller prisinformationen och kan läsas på avstånd så du behöver inte gå via någon kassa. När mjölken har stått för länge i kylskåpet läser ett annat chip av det att den blivit sur och tänder en varningslampa på paketet. När du sedan kastar tompaketet i återvinningen läser soptunnan av ännu ett mikrochip. Och du får flaskpanten tillbaka. Hmm, knappast någonting som de gamla kineserna föreställde sig när det för 2000 år sedan tog inspiration av hur getingar bygger sina bon och började experimentera fram det som vi idag kallar papper.